Cinco anos passaram num abrir e fechar de olhos, desde que Piccolo quis apoderar-se do mundo. Porém, graças a Goku, essa putaria acabou. Reinava a paz no mundo todos os dias. Mas uma nova ameaça vinha se aproximando. Sem mais. Rhodes, wat we doen, we niet. Rhodes, wat voor een smile na je gezin? God damn right! Caçando Dragões de Fogo Dragon Ball Z! Bom dia, telespectador auditivo. A você que está escutando agora o Caçando Dragões de Fogo, edição de Gambiarra edição que você não está acostumado com essa qualidade. Essa qualidade Sim, horrível é. e horrenda. <risos> ah, bom dia telespectador auditivo. Começando a edição de 010 do Cação Dragão de Fogo. Agora são dois dígitos. Antes era 09, aí agora aí, aí, aí, aí, aí. No meu é ITG10. Vou botar o número de 1, 2, 3, 4 deixa eu colocar o chinho, aí, ó. Eu não estou sozinho, esse, esse podcast hoje tá, tá um pouco diferente, né? Porque, não sei, não sei, tá ouvindo uma coisa estranha nesse podcast. Não estou sozinho, do seu sozinho. Cachorro aí no fundo. eu sozinho. <risos> ah, não tô sozinho, eu não tô sozinho, a gente tá aqui com, com, a, gente, com a gente, a gente, a gente achou porque show virachá. Ô Koba, aí, alô Kova. E aí, negada? Bom não. É, você sabe que você tá muito simples, né, cara? Você tá precisando de um elaboração um maior, né? Cara, minhas introduções são assim, as pessoas só precisam saber que eu tô aqui pronto. É nóis. É, quando ele não cê, Ele é tipo uma ouvido. entidade, né? É, quando ele não tá ouvindo, tu chama a galera do Z40 pra gravar. <risos> é, eu, altamente substituível. Sacanagem. <risos> Falou a risada, a risada denunciou. A risada denunciou, tá ele aqui. Diego, Diego, Diego, Diego, ai, Diego Uravi. Ai, ai, meu Deus. Salve, caçadores. Este péssimo de gambiarra. É bom quando nó nós entendemos a piada, né, cara? Tipo, nós entendemos que tá ruim. Mas o conteúdo vai ser excelente. Um beijo na bonita de, de vocês e até logo. Tchau. Tô indo embora. Ah não, não, tem que ficar é pra gravar, né? Eu tenho que ficar pra gravar no contrato. Tô no contrato, né, Silvio? Hoje. Sabe claro o é eu tio, aí ele hoje. Então, pô, acharia. Mais de 8 mil hoje, hoje eu ia falar. Chamei Dragon Ball Z, eu vou mudar de voz, não combina isso, cara, eu tô ficando meio híbrido. Na hora que eu sou eu, na hora que eu não sou, tô até estranho. É bom, é bom. Nós viemos falar sobre quem? Dragon Ball Z, a toda a saga Z. É porque realmente a saga que importa, então nós vamos falar sobre Dragon Ball V. É, a saga que Olha, importa é Porque ninguém, ninguém lembra da, do Dragon Ball normal e todo mundo te considera GT. Ah, então um <risos> o outro lá, o AF também, que é só zoeira, que a zoeira. Mas o AF nunca existiu, né? Esse é só cara que de Versão Brasileira Alamo Eu já vou te perguntar você, que é o, o mais próximo do Japão que a gente tem aqui, é, qual a data de lançamento de Dragon Ball Z? Então, meu querido Victor, ou Boss Da, diretamente da gambiarra Temos aqui a série Dragon Ball Z Nossa querida série Dragon Ball Z Ela foi lançada em anime ou anime Depende de como você é que fala Dia 26 de abril de 89 Lá no Japão E terminou no dia 31 de janeiro de 96 Também lá no Japão Total de no 291 episódios contando, já que, não, Dragon Ball Z acabou não tem que contar mais não e ele foi é, correspondente aos números do mangá Dragon Ball que lá o mangá é só um mangá puro, não é Dragon Ball e Dragon Ball Z ele ele é, essa, essa parte do anime se passa entre o 17 e o 42 do mangá exatamente, mas o, o que eu acho interessante do Dragon Ball é como a originalidade Qual? do Akira Toriyama Alô? esse cara é uma enciclopédia de conhecimento, cara Meu Deus, eu tô no vídeo de esse cara, velho. Eu tô com eu tô, o Ekpedia aqui, <risos> tá ligado? Segundo o Mas não, acho, eu interessante eu falar, acho interessante a gente falar, ó. Acho interessante a gente falar da originalidade do Akira Toriyama pra criar Dragon Ball, né, cara? Porque Nenhum, você pode uma, perceber né, no desenho dele. Não, nenhuma, nenhuma. Não, cara, o cara... Tão tão mesmo mesmo. Eu mesmo. Não, não, eu tô com menos do desenho. Não, não tô falando do da história. Tá falando tô traço. falando do desenho. Do traço dele. O traço ah, dele é muito não. bom, porque... Ele não segue muita anatomia. Pra quem entende desenho, você tem que saber, que tem que saber seguir a anatomia hum, pra desenhar e tal. Mas dele ele não segue bom. a anatomia. Aí é, é o que as duas semanas fazem com a pessoa. É. Seguinte, o traço dele não segue muito, muita anatomia correta, porque você pode perceber que a orelha do desenho dele é bem grande, o olho também é muito grande, muito próximo, mas é muito original, cara, porque se você olha o desenho, você sabe que é Dragon Ball. É, tanto muito que reconhecido. em outras criações do Akira Toriyama, que a gente não vai falar agora, mas tem Doutora Uma Coisa e Dragon Quest. Dragon Quest é o jogo, mas ele também fez a, a, o desenho. É, a clássica o, a sobrancelha grudada no olho e, como você falou, as orelhonas gigantes. No começo do, das animações do Dragon Ball e do no Dragon Ball Z, tinha essa orelha gigante, depois ela foi diminuindo. Até no, no Dragon Ball, acho que no, na fase full. Tem um, um, uns traços bem zoados, inclusive. Não sei se a produção tá mesmo. com ame... ah! baixo orçamento. Se, não, Obrigado, se eu não me engano, a não. maioria dos traços do, do Dragon Ball Z e da Saga bull não foi aquilo que eu te lembro, né dos designs. Sim, sim. Inclusive uma meu. Cara, eu não sei descobrir... se vocês... Fala, fala comigo. Desculpa, que eu tô delay, cara. Eu não, um fala, delay, que tu... aí ligado né É eu não sei se vocês já repararam isso, que... é. No início de Dragon Ball, não sei se foi proposital ou foi o Akira mesmo que quis mudar o bagulho. Porque no início o rosto do, dos personagens era diferente, cara. Não sei se ele fez proposital pra parecer que eles eram mais novos, mais jovens, sei lá. Mas eu parei isso já, uma vez que. uma diferença muito grande, cara, de, de, de rosto dos personagens. O nariz fica mais definidinho e pá, não sei o que lá. É uma diferença, cara. Se vocês olharem aí, vocês vão ver isso. Mas eu não sei se é Parece que o rosto fica mais. mais... Mais fino o rosto, né? Ele dá uma afinada. Sim, sim. É, já. Mais macho. É, e também... E tam, é, tam, é o, Você pode perceber isso nas crianças. As crianças têm uma cara bem larga, né? O Rohan, por exemplo, é. no início, ele tinha uma puta de uma cara larga. E conforme ele vai crescendo, ele vai afinando o rosto, realmente. E vai ficando mais é. idiota quanto mais ele cresce, né? Não, ele fica mais inteligente. Ah. Tanto que ele vai fazer faculdade, cara. Ele para de lutar. É. Ah, mas isso é porque <risos> a mãe dele enviava estudo no cara, pô. Mas, mas uma Vai, curiosidade Mas uma curiosidade É que o Dragon Ball Z Chegou-se a cogitar Que era pra ser uma série do Gohan Que você pode ver que toda a trama Uma série um, a, a parte do Goku já teria passado Era pra ser a, a, a parte do Gohan Do filho do Goku hum. Só que... É até intro, né velho Sim, sim, você pode ver que toda a primeira fase C do, Até dos do Saiyajins e até um pouco a do Freeza o foco principal é o Gohan, Gohan treinando porque ele tem um poder superior, é, a, a própria Nossa, fase véio. do céu também, o Gohan que vence o Cell, o, o, Majibu, o Gohan quase mata o Gohan, só que ele foi arrogante, e uhum. você vê que é, é, tentaram colocar o Gohan como personagem principal da série, eu não sei se eu tô falando uma puta é, merda aqui, mas é, é o que dá a entender. Então, cara, eu concordo, verdade, cara, eu mas eu acho que tem um. Assim, não tinha... não. Tem um grande problema com o Dragon Ball pra mim que é o seguinte: os caras não sabem o que eles fazem. Porque sempre que tem um, um personagem criança, eles fazem aquele personagem ser muito mais forte, criança, do que ele é adulto. Se você pegar o Gohan criança, ele é muito mais foda. Criança não, ele naquela fase que ele derrota o céu, ele é muito mais Sim. foda do que ele é adulto, tudo bem, ele parou de treinar. Mas se você pegar o Trunks, que com 7 anos já se transformava em Super Saiyajin. E o Goten que com 7 anos também já transformado em Super Saiyajin, se você pegar eles mais velhos, eles não evoluíram em nada, o cara para no tempo, tá ligado? Sim, sim. E é estranho porque é, na fase do céu, o Goku fala que quando eles vão treinar do Templo, você tem que se transformar em Super Saiyajin pra dar um gás pra eu poder treinar contigo, senão vai ser uma merda. E tipo, é, pro Gohan foi difícil porque tava na.. talvez fosse uma coisa mental, tipo. Se transformar em um Super Saiyajin é uma coisa muito difícil. Tanto que o Vegeta se fuga em Super É, pode ser, porque ele fica no, no, na fase bua, ele fica... Caralho, moleque, como assim? Aí se fudeu pra se transformar em um Super Saiyajin. Como é que você conseguiu agora? É, o Goku não transforma acho... em primeira vez quando mata um Kuririn? E, sim, sim, sim. tipo, ah, mas não, não tem aquela bagaça lá do, do Saiyajin voltar mais forte, que não sei o quê? Mas não, velho, ele não tinha tomado uma surra pra cair no chão. Ele mas, viu o Kuririn sendo mas... morto lá e... Mas isso aí, cara, é um, é um pouco do que, que eu descobri recentemente. Eu achei que o era empurrado. Mas a fase Cell também é muito empurrada. O Akira queria que terminasse na fase Freeza. E os caras Sim, queriam mais, tá? Ele... Um sucesso. Ele não tinha mais ideia, velho. E foda. tanto até sem entender, porque o, o Freeza ele é, ele é tipo o, de, o deus do universo na história, né? Depois você descobre que é o Bills, mas ele é o tipo o ser mais poderoso que existe. A única justificativa. Isso, tipo... No a única não. justificativa que, que entra É porque é o seguinte, o céu veio do futuro Então você não sabe se no futuro Ele <risos> conseguiu terminar ou ter algum poder a mais se ser mais poderoso do que o Freeza E uma o Majin era céu... um demônio Que tava há milhares de anos ah, O céu é Sim, também futuro, tem isso cara. Porque cara, é um android bate. Sim, o céu vem então. do futuro Pra matar o Goku aí, eu Bom, Vou tentar véio. te esperar Peraí, peraí Cara, ele não era tipo o Android, eu sempre pensei nisso, eu posso estar viajando, mas não sei. Ele era um Android lá criado pelo tiozinho lá, velho, pá, não sei o que lá, que tinha um chapeuzinho escroto. Mas em todo momento que você vê ele tomando porrada, mano. Tu não vê, tipo, circuito, engrenagem igual você vê nos outros Android 18, mas, mas, 17, Mas ele era, ele era um Android, ele não era um robô. O Android yes, ele pode ser. Um... É, ele, ele é um Android orgânico, vamos dizer assim. Tipo, os terminadores do futuro, Sim. a partezinha dele viva lá e tal. Tanto que é, você pode ver que quando o 17 e 18 acordam e eles veem o 16, ele fala: ah, esse aqui é um modelo mais antigo. E o 16 ah, ele é totalmente ser. engrenagem. Ah, -ha. é isso aí. Entendi. O que acontece? Do céu a gente tem que. Depois a gente fala mais pra frente do céu. É, eu ia que eu até, a gente até tem falar direito, isso, Vitor, É pra gente começar na cronologia. Pra não fugir muito. Um Mas mais. vocês Começa não vão falar ordem, do chão né? também, não, velho? Você não vão falar do chão também, Ah, mas ah, doeu, não. Céu, chão, céu, chão, entendeu? Céu, ah. Me recusa a comentar isso. É o seguinte, a gente tem que começar a falar da saga Sayajin, né? Que é a primeira saga do Dragon Ball Z em si. Sim. <coughs> Qual é o, o pretexto inicial? Eu não lembro muito da saga Sayajin, a saga pelo eu menos lembro, os, cara. Os guerreiros mais fortes do universo. São os Saiyajin. Ah, é isso aí, cara. É, lindo, é, é, é, é incrível, eu não sei se vocês assistiram Cavaleiros do Zodíaco. É, hum, a saga clássica. Não assistam, é, um não. é, não assiste, é uma merda. É uma merda. A única coisa que presta Cavaleiros do Zodíaco é o Lost Canvas. Mas no dos no, Cavaleiros do Zodíaco, quando eles subiram as 12 casas, é, sempre se falava que o próximo guerreiro era o guerreiro mais forte. O guerreiro mais forte. Ah, é Dragon Ball, É, acho que Cavaleiros é mais antigo, mas enfim. Ah. ah Tinha, tinha isso, os Saiyajins são os guerreiros mais fortes do universo, aí vem o Raditz quase morre pro Gohan, e a história... Ah, velho a... ele toma uma cabeçada e ele fica ferrado, mas eu, ele quase morre. Não, ah, ele quase morre, cara, se o Gohan tivesse um pouco mais de treinamento ali, ele matava o Raditz o, o, o Mas o, o, o Victor falou que não se lembra, né? Desculpa, foi o seguinte, vamos continuar as, as aventuras do Goku. Só que é, eles já tinham enfrentado toda aquela galera Red Ripple, tal Pai Pai lá no, no coisa Então vamos dar uma família pro Goku que o Goku ele foi achado pelo vovô Gohan Numa cápsula e ele bateu com a cabeça E se tornou uma criança gentil e retardada Mas a, a verdade, por trás de tudo Era que o Goku, como ele era O um, um filho de um cara, de um Saiyajin de classe baixa eles mandavam essas crianças pra planetas, pra poderem destruir toda a população pra pegar aquele planeta e vender o um planeta e, e é, é nesse que, que o Hadith aparece ele aparece justamente pra, pra ver como é que tá o nível de destruição do planeta só que eu, eu acredito que o Goku morreria cara, porque se você for pegar na saga Dragon Ball ele apanha muito e, ó, com treinamento imagina aquele moleque sozinho, sem treinamento nenhum. Cê, certamente, é, né? Cara. Porque os outros eram guerreiros Saiyajin, e o cara já terminou a vida toda, tá ligado? Vocês lembram do, Só que depois... do. Do. Pô, cara, eu esqueci o nome dele, mano. O, o bagulho lá, o lendário Super Saiyajin, eu esqueço cara, Sim, o nome daquele cara, velho. Sim, né? O Broly, Broly. Lendário broly, broly. Super saiyajin, eu... broly. O Broly. Vocês lembram dele? Eles falam sempre, cara, que o.. Eu lembro de um diálogo, acho, não sei se era do Vegeta entre o. o Vegeta e o Goku. Que eles transformavam em Super Saiyajin, mas eles não eram o lendário Super Saiyajin. Tinha um papo desses aí. Tipo, nossa, cacaroto, vocês são um merda e tal, você não é o lendário que não sei o que e pá. Mas, tipo, o Broly é um cara fodão, mano. Mas ele ainda toma porrada pro, pros caras. É de um filme, não é do, é, parte é do, do anime, é do filme, tá ligado? Do filme. É que, na verdade, depois <coughs> dizem que a lenda do Super Saiyajin surgiu com o pai do Goku. O pai do Goku, o, quando, ele, quando ele foi enfrentar o Frieza, o Friza mandou a bola de energia nele, ele voltou pro passado. A gente tem uma ideia mais ou menos disso no Dramboa no, no, no Batalha dos Deuses, né, que tem tem o, o Bro... O, o nome do pai do Goku mesmo? Bardock, Bardock, Bardock. Bardock, Bardock. Mostra a transformação que um Saiyajin uma vez já conseguiu se transformar no Super Saiyajin em um Deus, né, no Saiyajin de um Deus. E aí você vê que não dá pra, não fala diretamente, mas no voo você consegue perceber que é Ele tem o mesmo formato de cabelo do Goku, né? Porque na, na família dele não tem relação genética. É só o Raditz que é bizarro. por que que ele é, é é tem O cabelo daquele tamanho, eu velho. Não, não sei se vocês lembram, o tem um filme que passou aqui no Brasil, é, de um outro irmão do Goku que também tinha o um cabelo igual dele. ó oh, eu já vi, velho, mas não lembro o nome, mas tô ligado quem que é. É, é um lembro. filme ruim, é um filme ruim de merda. Mas enfim, mas, mas esse lance do, do cabelo do dos sayajins, é o, o Verdito explica na, na, lá no começo da fase do céu que ele falou que geralmente o, o cabelo do Saiyajins são negros e que eles não crescem mais do que aquilo sempre vão ficar aquele formato pra sempre e caixa... do Broly Ele fala cor, assim Ele caixa fala caixa... Caixa... assim ah, O cabelo dos, de um Saiyajin puro de raça nunca muda Ixi, Então ele, ele fica falando merda merda e Transforma mas mas cara, Prolly é, é, é filme, você não leva, leva em consideração a Stunner. Encher linguiça. Por favor, diga logo qual é o poder de luta do Kakaroto. Ah, é de mais de 8 mil! Ô oh, velho, imagina. O Radice já tem o um cabelo grande, imagina se ele transformasse em Super Saiyajin velho. Ele ia ser tipo aquelas minas que fazem propaganda pra L'Oreal Paris assim de cabelo. Nossa tchau. senhora. Mas o cabelo era ruim, cara. O cabelo dele não era liso, era ruim. Ah, mas Super Saiyajin fica bom, cara. Ele fica bom. Hadith e ela o Paris. É nóis. Ia, não. A saga Saiyajin é marcada pelaquela frase linda do Vegeta, né, cara? É mais de 8 mil. É interessante é foda, né, que, só pra contextualizar, uh, o Goku consegue com o Piccolo, Matar o Raditz. Então ele, tem, ele vai pra outro mundo, mas. O, a gente deixa o Bluetooth ligado e a galera ouve, né? Das esferas de dragão e tal. <risos> é, é esqueceu o bagulho ligado, né? Bluetooth dos Vingadores. Aí você vê... Ah, moral, velho. Sabe qual maneira? É satânica. É, muito maneiro. E, e aí o Goku vai lá treinar com o seu Kaiô e tal. O Piccolo pega o Gohan pra treinar, porque ele viu que o Gohan tem um potencial. Inclusive, depois até o Vegeta fica meio bolado, que ele fala... Pô, se a gente se reproduzir com esses humanos, a gente pode criar uma nova raça de Saiyajin ele viu que um molequinho sem poder de luta nenhum derrotou o Raditz. claro que o Raditz é um, um guerreiro de classe baixíssima tanto que quando eles chegam pra lutar com a galera com os guerreiros Z e... o uh, caralho é muito escroto o Napa é, ou, ou o Vegeta ele, ele fala, ah, vou plantar aqui sabamãs, mas não se preocupe não eles têm a força do Raditz, caralho que escroto <risos> é esse tipo <risos> é, zoaram o Raditz muito tá ligado? cara, mas o Hadiths nasceu pra ser zoado, cara Coitado. Isso não é mais óbvio que o Yantian, ah, Yant, né? Yant né? Mim... Yant, Yant Yant né? O Yancha pra mim. O Yancha é pra mim o limite, O Yantian morreu pro Cybamunk. Nossa, eu achei escroto, é o primeiro maluco que morre, não é não? O saiba lá gruda dele ele é. fala, pá, e modo mó dramático, fica todo mundo assim. Aí ele tá lá no chão, morto de conchinha. Eu, nossa, é <risos> esse boladão mesmo, velho. É foda. É só uma curiosidade, nem precisa entrar na edição. Quando eu tava jogando o que eu tenho que lutar contra o Cybermão, mas eu morri, eu fiquei puto. Que eu, <risos> eu, eu, a porrada de Cybermão me matou, fiquei muito puto. Tá? Tu falou sobre o É uma tristeza, cara. É uma derrota, cara. é uma derrota moral. Você, você sabia que todo mundo usou o Kuririn, mano? Mas Foi o mal, Kuririn eu, eu Não, desculpa. Pode falar. Mas eu acho que tu ia falar isso, que ele é o humano mais forte da Terra, né, velho? Sim, sim. Du durante toda a fase... Dragon Ball Sayajin, aí durante toda a fase Sayajin, até um pouco da do Freeza, quem era o humano mais forte, o humano, era o Yantia. Só que depois, ah. quando ele volta do, do do do planeta Namekusei, ele já é o humano mais forte. Tanto que tem até uma, uma página do no Dragon Ball que eu até mandei pra galera num no, no grupo do WhatsApp, que rolava essa discussão, que o Yantia, se bem que é o Yantia, né, falando, né, mas o Goku... O, o, o, o, o, Kuririn, ele vai lutar lá no torneio, no torneio acho que já do Majin Bu e, o, e a, a filha dele pergunta, ah, mas esse esse cara aí, que é grandão vai bater no meu pai, é o Yantia não, se preocupa não, seu, seu pai é o, o homem mais forte da terra, pelo menos entre os terráqueos é, é isso aí ah, mas Pera, o, só, o só um Enxerran não é mais forte é. que o Curirin não? não, ele era é. mais forte até uma certa, um certo ponto é. do Z, depois o Curirin fica mais forte você que você pode loucura. ver Você pode ver, antes de você falar, Cuba, que desculpa. É que o, o, o XP do Kuririn é muito mais alto. Ele lutou contra o Freeza. Lutou, deu um porrada no Freeza. Quer dizer, e o Freeza não sentiu porra nenhuma. E morreu. Ele lutou contra o Cell, lutou contra os androides. E morreu. E morreu. Não, não morreu. não. <risos> não. Ah, ele, ah, ele lutou contra os Saiyajins e não morreu. E morreu. Quem morreu? Aí quem morreu foi o Ten Shinhan. Então o Tenchihan, ele não tem tanto XP quanto o Kuririn. Sim, se vai analisar assim, né? Sim, sim. I'm on the high ground, Kuririn. I... Não, é até uma outra <risos> mais, pô, mas o, o Tenchihan, ele conseguiu parar o céu. Não, ele parou o céu porque ele tinha uma técnica pra isso, que o céu não tava sentindo porra nenhuma. Se botar a Tietchan ali mandando aquela técnica, ele ia conseguir parar o céu. Parar não, vou sentindo na piada, Retardai. cara. E parar o chão. Cara, filho, cara. Para, me faz isso, cara. Parei, parei. Eu sou Roxo, né? Eu posso te clicar? Pode que eu vá lá, cara. <risos> <Desculpa pra> minha... <risos> Insignificância. Pô, eu ia falar isso, você já aprendeu, né, cara? É, já, velho. A imaginação me dá forças pra voar. Sonhos desejamos alcançar. Ser alguém. Agora a gente vai trocar de saga, porque não. né? A saga Saiyajin é bem curta, né? Real mesmo. Acho que de todas as sagas principais é a menor. A gente tem que falar aqui da segunda saga, que já foi a saga Frieza, a melhor. Mas cara, só um comentário. A saga Saiyajin não foi a menor. Porque realmente durou um ano do nosso, pro Goku chegar na porra do do planejamento, cara. Demorou muito pra que o filho da puta chegar lá. Velho, todo episódio eu falava, agora ele vai chegar, agora ele vai chegar. E ele continuava correndo, velho. What the fuck? É, cara, foi um ano... Normal, cara. É tipo cinco... Na me... cinco, na cinco minutos de Namekusei. Cara, é. uma coisa que eu dei... Uma coisa que eu dei em Dragon Ball, velho... É o quanto as coisas demora pra acontecer, velho. Você não sabe? Namekusei vai explodir. Você tá ligado o Loucador Bob Esponja? É tipo... Namekusei vai explodir. Dois mil anos depois... E não explodiu, velho, cara. Namekusei vai explodir. Não posso não explodir. Mas, cara, ó... Mas isso aí tem uma teoria muito boa... Que é falada na internet... Que eles se passaram 5 minutos, mas eles estavam lutando em velocidade supersônica. Por isso, demorou tanto pra gente poder ver a luta. Senão não ia ter luta. É o mesmo dilema de Interestelar, cara. É a teoria da Relatividade, olha aí, ó. Aí, tá vendo? eles estavam em outro planeta lá, o tempo passa mais devagar pra ele, E era 5 minutos de Maranhamento Olha o Kobo aqui, mandando vem. aí. E aí, velho. Vocês sabem que lá... Ó, só pra afirmar a teoria do Kobo que na Mekusei são três sóis, então nunca fica de noite. Tá vendo ele ele Então pode ser isso, hein? Eu não sei como três mas, sóis. Mas... A, a, a, a, eles orbitam um planeta, mas tudo bem. O... Como, como é? né? É, é bug, né, velho? Bug, bug. Um poder maior que você já tem. Liberdade é correr pelo no céu, sempre o Vamos triunfar! Hã? Seu poder de luta é de sete mil e agora é de oito mil e continua aumentando! Por favor, diga logo! Qual o poder de luta desse viadinho? É mais de oito mil! Mais de oito mil? Isso deve ser um engano! Esse aparelho deve estar quebrado! Não se preocupe! Porque eu ainda não usei o Kaioken! Kaioken?! Ah, calha a boca! Jamais conseguirá vencer Napa! Não imaginava que ia atacar desse jeito, seu miserável! Você não é tão bom assim, é um fracassado! O quê? O que foi que você disse? Você me chamou de fracassado? É isso mesmo, percebi por essa sua careca ridícula! Ah, seu idiota! Vou acabar logo com você, seu desodorante rolão gigante! Peraí! Kame Hame Ah, me desculpe, é que a Tite acabou comigo na noite passada. Agora vai. Kame, A me. Ha. saliatrista, cara, ela introduziu de uma forma muito linear eu diria, olha que vocabulário bonito o, o, o novo como é que eu posso dizer, esse tipo de coisa que acontece normalmente na jornada do herói, né que é o herói ser derrotado por um inimigo muito mais forte do que ele e isso criar uma motivação para ele voltar mais forte, que é o caso, a transformação do Super Saiyajin, né sim, mas você vai pular já toda toda, toda aquela papagaiada Ah, eu acho eu acho muito escuro do cara aquela. Mas você pode isso. ver, cara, que isso aí, de novo, filler. Que o pessoal mais novo que acompanha Naruto sofre muito com isso. Você pode ver que lançou o Dragon Ball Kai e é muito menor esse tempo. Não tem aquelas aventuras, do, por exemplo, do Kuririn, e da, da, do, do Gohan e da Buma. Mas a gente pode pular isso, realmente, que é muito chato. Mas a gente tem que falar um pouquinho de Força Especiais de New, cara. Que foi quando o Goku chegou em Namekuzei, que foi muito foda. Foi foda, Nossa, é e a pose fora. deles, cara. Tipo Power Rangers, Gené. Cara, esse é muito bom, cara. Esse é muito bom. Forças especiais, Gnu, eu não lembro o nome deles, mas imagina aí o nome deles, tá ligado? Fulano, Fulano, Fulano. Imagina. Ah, ele fazendo aquela escrota, cara. Ignil! E Ignil, e é é isso aí. O que, o que, é muito escroto, cara. Escoroto, cara. O, o bizarro. Faltava é que... dar uma explosão, faltava dar uma explosão no final. É, velho. Não, mas tinha tipo um efeito assim de. de várias cores. Né? É um bagulho muito doido. Isso é maneiro, é madeira. Claro, claro, foi cara, uma maneira. essa parte, parte? Cara, uhum. Uhum. Eu acho foi legal, acho divertido divertido. divertido, divertido. Por favor, diga logo qual é o poder de luta do Kakaroto! Ah, é de mais de 8 mil! Os guerreiros Z e enfrentando essas forças especiais de foi até interessante, né, cara? E eu acho. Eu acho o Freeza, na minha opinião, o melhor inimigo do Dragon Ball até hoje, cara. Eu não acho. Ah. Mas eu vou dizer uhum. por quê. Eu vou dizer por quê. É, assim como todo anime, vamos botar assim, o primeiro vilão sempre é o mais icônico. É o que te deixa com mais puto. Só que comigo, o Freeza, eu, eu não conseguia assistir, porque eu estudava de tarde na época. Passava na Band. Então, é, eu perdi muita coisa do Freeza. E já o, o, o céu que é o meu preferido da, das três sagas, eu pude acompanhar tudo e tinha lance de viagem no tempo, que pra mim era muito foda. Fã de, de, de Volta pro Futuro. Então eu, eu na, pra mim, eu gosto mais do céu Mas eu claro que eu sei que o Freeza é o, o, o principal vilão, tanto que vai ter um filme dele aí. Sim, Empolgação, vai, vai né? comentando sobre o filme, cara, eu acho ele bem escroto, dourado e roxo, cara. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus! Ah, cara. Visualmente não é agradável, é meio, meio bizarro, mas não sei o que, que vai me eu testar. Eu sou o da da da raça do Freeza. Da raça do Ceará, <risos> Super Freeza. Mentira! O pessoal do Ceará não me bata, cara, eles são zoeira. Mas, mas existe um momento icônico da, dessa frase? Não, mas eu vou deixar o, o Vitor falar de repente, ele quer falar só. A gente pode falar pra falar. Não, é falar do... do tá falando do Curirim, que é quando... É, sim. O, o maneiro, o maneiro é que o Piccolo chega lá, tipo vai começar a batalha contra o Fido aí o Piccolo chega lá, porra, pau na mesa aí ele vai se funde com o Neil, ou o Nel não sei agora a pronúncia certa, mas é, é Neil mesmo, é Neil? é aquele do Matrix? eu não posso deixar as piadas boas pra você também que eu tenho que usar, cara Ah, delícia, Mas aí matou, ele, ele, ele, ele, bate, ele bate de frente com o Freeza. Pelo menos na segunda forma dele, que ele já é mais forte. E aí depois o Freeza transforma no Alien, que é bizarro. E depois. <risos> bizarro. No do... Quase todas as transformações dele são bizarras, cara. A, do Anão, a, a com... segunda é a cearense. A, é a cearense. última é um macaco sinistro. Ele parece um macaco, velho. O um bicho, meu Deus, é o O anãozinho? Tipo, não entendo, velho. É, é escroto. A primeira transformação dele eu acho bolado, que ele fica musculoso. Ah, opa, o monstrão, é não sei nada. o quê. A segunda, ele fica com cabeça de ônibus, parece um ônibus, fica a cabeça escroto dele. O alien, igual você falou do A terceira, ele vira um macaco. A terceira, ele vira um macaco. E boladão. E na quarta, ele vira o freezer normal. Eu não sei, velho. Tem, tem uma quarta? Tem a última dele, pô. Que ele fica o no Freezer normal, só que com uns, uns bracinhos da esbosta. Chega aquela. São quatro. quatro, nomeira... são quatro Contando com a, a quatro, inicial sim. dele, pô. Ah, sim, sim, sim. Essa inicial. São três transformações, só que tem que contar a inicial. Bom, veio a ideia do, do Super Saiyajin, né, cara? Essa transformação Que o Vegeta já tinha citado isso antes no anime Mas na imaginação dele O que era o Super Saiyajin Era mais ou menos uma coisa parecida com O Gol de Ozaru, Que aparece no Dragon Ball GT Não, não cita Dragon Ball Caramba. GT aqui E, e que loucura não, é que é vou. essa Do Goku demorar 6 anos Pra transformar em Super Saiyajin 3 Quando ele tá lá no Majin Buu e, e fica lá E fica lá 6 minutos de bagulho E aí o E esse é o Super Saiyajin 3 Eu vou te, aí te responder isso Então beleza. Ele e aí, dá um baby transforma. Do ah, eu muito também muito legal, jovem. vai lá, vai lá, vai lá. O Vegeta, o Vegeta, aquele Aí, cita... ah, e o Vegeta, o Vegeta cita essa transformação do Lendário Super Saiyajin, que só que em mil anos iria aparecer um guerreiro Super Saiyajin com essa habilidade de poder se transformar no Super Saiyajin lendário Saiyajin, que na, na mente dele era isso. Mas aí passa tipo um flashback na mente dele lembrando, ele imagina um macaco gigante, que é o Osaru só que dourado. Só parecia uma sombra, assim... E essa imaginação que ele tinha... A respeito do lendário, do realidade lendário de yadinha, Até ele ver a transformação do no Goku... Coitado, ele era enganado... Ele vivia uma mentira... Não, mas ele já dele, tava tá? morto, não tava não? Ele não vê a transformação do Goku, ele tava morto... Não, ele não vê, mas... Ah até não, ele vê depois... Ele, vê, ele, ele vai depois, não, tá é. certo, que revive todo mundo, tá certo... Falando do Vegeta... Sim, não, uma, uma parte que me deixou feliz... Com esse bagulho que foi tocante no meu coraçãozinho de criança... Foi que o Vegeta sempre era um machão do bagulho foda, ah, cacaroto, Aí, e, aí, né, era o, era a muralha do bagulho. Só que quando ele tava lá todo ferrado no chão, tá ligado, aí chegou o Goku pra falar com ele, ele vai e começou a chorar, tá ligado, velho. Eu falei, nossa, cara. É, hum, essa sim. cena é foda. O Goku ele, um a chorar, terra, a ele né? Sim, enterra, sim. A sequência Eu de ação, cara, ver. do Freezer. Sequência de ação do Freeza com o Goku é foda, cara. Destruindo minha cozinha é muito foda, cara. Por favor, diga logo qual é o poder de luta do Kakaroto. Ah, é de mais de 8 mil! Cara, falar de cozinha também, o personagem que eu acho mais da hora de Dragon Ball, mesmo ele não sendo mais forte, é o Piccolo, velho. Eu gosto do Piccolo pra caralho. O Piccolo perdeu o respeito quando ele foi tirar a habilitação com o Goku. O quê? <risos> ele foi tirar a habilitação aí com o Goku. Porque a não entendi. Não, mandou. não entendi. Cara. Não. Entendeu? não. É uma habilitação ah, de carro, cara. Com você é burro, que loucura. <risos> o, o, e, e sabe o que é o mais escroto? Desculpa que tinha saído do assunto. É que ele, nessa cena eles, eles salvam um ônibus. Ele, o Pico e o Goku. Cara, <risos> eles estão fazendo mega força pra levantar o ônibus. Por quê, né? Eles podem entrar com a mão. Eles são trapos pra explodir, mas desculpa te de trabalhar na edição. Mas eu já acabei isso mesmo, eu gosto muito do Pico, pra mim é o mais da hora, velho. o Pico, Pico é legal, cara. Ele, é legal. Ele, ele, ele, ele, era, ele era pra ser fodão, aí chegou o, o Vegeta. Sim. Mas o, o Pico é. tem suas vantagens. É, tipo, ele é legal, cara, eu gosto cara. Assim, ele, Dele, o gosto dele é Gohan quando tá treinando com ele, que ele é criancinha, ele começa a prender os bagulho, aí tem que ele faz fogo lá no, no toco de madeira com, com tipo um poderzinho, faz psh, aí o bagulho pega fogo. Ah, o ah. melhor dessa daí é aquela, aquela paródia Dragon Ball Bridget, já viram? Dragon Ball o quê? Não. Bridget. Não, não. Não viram? Não. Caralho, cara, vocês têm que ver Dragon Ball Bridget, cara. Não vamos ver então, cara. Cara, tem uma cena que é tipo... É, já viram vai ceia? Também não. Já. Ah, já viram? Então, vai ser copiou. Copiou não, vai. Todo mundo tá fazendo isso. Mas é uma versão zoada, de zoeira. E, e os caras, é muito bom que quando o Gohan tá treinando com o Piccolo, o Piccolo fala, primeira vez, a primeira coisa que você tem que aprender é desviar. Aí o Gohan, ah, muito bem, senhor, desvia! Aí enfia uma porrada. <risos> <risos> aí, é o um episódio inteiro, aí chega no episódio, o Gohan todo fudido, tal, fazendo aquela carnezinha lá. Pô, hoje o treinamento foi muito difícil. Que você cara. Cara, é muito bom, cara. Muito bom, pensa muito rápido. Bom. É, tipo isso. É, muito pensa bom, rápido, né, Dá um amigo, cara. cara, cara aconselho pra caceta. Veja o Dragon Ball a Bridget, cara. Eu vou mandar o um link pro Vitor. O Vitor, se quiser, pode aí no post. É foda que o canal em inglês. É, você tem que procurar legendado em outros canais é, brasileiros pra você ver tentar, Mas é muito bom, cara. Puta que pariu. Só mais um comentário aqui. <risos> Não tem... Eu tô te fudendo, Vitor, na edição. Não tem quando... <risos> quando... Na cena clássica, o Hadith chega lá para falar com o Piccolo. Sim. Então, o, o Hadith chega... ó oh, vou chegar... Ah, você é o Cacaroto. Não, você não é o Cacaroto. Aí ele... Ah, o Piccolo. Ah, cheio de medo. Quem é você? Aí ele vai... Pera rapidinho. Aí ele vai e sobe. Ah, tem alguém mais forte. Vé, tipo, aí, ignora o Piccolo, cara. seu <risos> lixo. seu lixo. Aí, então, aí, aí é. O, Piccolo, ah, o Piccolo... Nossa, eu pensei que ia ter mais um amigo. Mas pelo menos eu tenho você, Tom. Aparece o Facebook do Pico com o amigo Tom. Ai, que bosta, velho. É muito grande. Que mano. Cara, Ele é mó solitário, né, velho? Tá todo mundo lá treinando, dando porrada. Ele tá, uh -huh. tipo assim, naquela pose de indiano sentado, assim, flutuando, quietão, né, ligado? É. Uh -huh. Monte social cara, <risos> velho. Mas vamos lá, vamos lá. Desculpa tipo de na edição, desgrito. Agora a gente pode pular já a passada passada da fase da saga Freezer. Não, falar calma da aí, saga... cara. Calma aí, não. Mais eu vou tirar Não, vou te dar três tapas na cara, você não falou do... Tá falando do Kuririn, porra! Ah, é do Kuririn, cara. O momento da transformação do Goku, cara. Que foda, é foda. que foda Cara, isso é uma coisa que eles destruíram com o decorrer do tempo de Dragon Ball, que eu fiquei puto, cara. Porque é o seguinte, o conceito da transformação Nossa. de Sayajin é o seguinte. O, o guerreiro Sayajin, ele só consegue se transformar em Super Sayajin a partir do momento que ele tem um, um momento de muito ódio na vida dele. Por isso que o, o Super Sayajin não consegue usar a Jin Kidama Enquanto ele tá transformado de Super Saiyajin, porque pra usar Kidama você tem que ser puro de coração E a partir do momento que você tem ódio, você não é puro, entendeu? Então, pra se transformar em Super Saiyajin você tem que ter ódio E o único momento de ódio que o Goku poderia ter naquele momento é a morte de um amigo, né, cara? E quando o Kuririn morre, só sobra ódio no coração do Goku Ele desperta toda essa energia pra fora Pô, é emocionante, é de arrepiar mas... até hoje, cara Não, eu tô arrepiado aqui Sim. mesmo, mas eu, cara, eu vou falar um negócio que a própria mitologia de Dragon Ball quebra isso Porque, quando o Vegeta, alguém explica em um determinado momento antes do Goku virar Super Saiyajin, eles falam que o Super Saiyajin tem que ser puro de coração. Tanto o Vegeta, que... mas não, velho. Ele era, é, velho. Não. Ele tipo, o Vegeta ficou bonzinho, tá ligado? Ele tinha até um não, bigode lembra não, não, no não. não, cara, não. Tô falando lá no Dragon Ball, lá na frase na Freeza. Porque ah, tanto você pode ver que no episódio que o, o Vegeta se transforma lá na Saga Cell em no Super Saiyajin, o Kurilin pergunta. Ué, como assim o Vegeta virou o Super Saiyajin? Você não tinha que ser, ter coração puro pra se transformar no Super Saiyajin? Aí ah, o Vegeta manda a fase mais clássica dele, que é mais, muito melhor, na minha opinião, que mais de outro meu, que ele fala Meu coração, coração é, puro, é puro, pura, pura maldade. maldade. Cara, isso é muito foda, isso define o personagem. Nossa, caralho, muito foda mesmo. Então, aí, aí esse problema, Mentira, cara... Ele chorou. Não, esse aí é o problema. A própria mitologia do Dragon Ball, ela fode ela mesma. Bom, tá aqui fora de parada, porque depois o Gohan e o Gohan... Não, o Gohan até aqui não, mas o Goten e o Trank se transformam do nada, né, velho? É, Sem mas ter... aí, é, aí você vê que é, é muito complicado, porque, por exemplo, o Broly, a gente citou o Broly, o Broly também, ele ficava tão irritado com o show do Goku que se transformou em Special aging. O Goku, é. ele teve uma explosão de ki pela morte do Kuririn. O Gohan, não. O Gohan, quando ele tá treinando com o Goku na sala do templo, o Goku fala, pô, você só tá aumentando o seu ki você tem que realmente sentir alguma parada muito louca, o caralho, lembro, aí no momento branha. de uma luta lá é, não é, acredito eu né porque a própria mitologia de Dragon Ball, de Dragon Ball se ferra, acredito eu que é o um momento máximo de explosão de Ki, eu acredito porque quando o Gohan se transforma em Super Saiyajin ele tá segurando uma mega bola de um mega Kamehameha que o Goku mandou, mandou nele pra se defender e se transforma vocês lembram? Sim, não, isso é foda é, eu acho que é louco Eu acredito, na minha opinião de merda, que a gente pode assimilar essa parte de explosão de ki ao máximo. Tipo o sétimo sentido do cavaleiro. Assim ah, não vira o cavaleiro. Não, Ele libera essa mais... energia. Ele libera todo o po potencial. Eu não vaso, sim. cara. Eu vou ser um super saiyajin um dia. <risos> Come muita farinha, tá ligado? Um farinha igual farinha, <risos> um doido. Aí Aí tu vai. <risos> aí tu vai. É... Oh, Deus oh, Deus. Por acaso acham que eu vou perdoá-los? Eu não deixarei nenhum verme com vida! Cuidado, Curirim! Ah! O que é com você? Não se mexa! Não vê que vou matá-lo? Curirim! Não! <risos> Pare já com isso, Frieza! Não! Ah! <risos> ah, como se atreve! Não vou perdoar você! Ah, ah ora, seu desgraçado! Ah! Ah! Hã? O que é isso? Seu cabelo mudou? Isso é porque eu uso Garnier. A minha coloração faz o que a sua não faz. Porque é Garnier nutrisse, a única com esse segredo, uma gota exclusiva com três poderosos olhos que nutrem os cabelos e garantem uma cor mais viva e brilhante por até seis semanas. Cuide-se, Garnier. Quem não sabe, eu sou negro, cara. Eu sou preto, eu tenho um trozoba. Aí vocês já viram o, o Jalen, o super saiyajin negro, cara. Nossa. Um moleque escroto que fica gritando na frente da tela do computador, velho. Aí no final ele dá uma chupada na boca, assim, de tanto gritar, tá ligado? A boca do cara ressecou. Ele vai e fala assim, ele fica em silêncio, né? Ah, My name is Jalen. E super sai now. eu comecei a rir, velho. O que leva um ser humano Um cúmulo de demência absurda fazer um bagulho <risos> desse? Ô bicho escroto, velho. Muito tosco. Eu gente. lembro desse moleque que vai sair, velho. Deixa ele no um post aí, que às vezes ninguém viu, tá ligado? E pá, é, não não posto, vai dar risada aí pra nós. Que excelente isso. Vale. Mas é o seguinte, tem o, uma, uma coisa que eles não destruíram completamente Foi quando o Trunks do futuro virou o Super Saiyajin Porque ele virou o Super Saiyajin quando o Gohan morre na frente dele Naquele filme Dragon Ball Isso, isso, isso Excelente filme de verdade É o Tranks, cara Quando ele transforma o Super Saiyajin pela primeira vez no filme Dragon Ball Ele se transforma depois que o Gohan morre Aham Pode crer, tá ligado? E que eu tava estudando aqui, cara. Eu sou um menino estudioso, mas. Por falar em Tranks, agora nós vamos introduzir o meu personagem preferido do Dragon Ball, nessa saga Cell, cara, que é foda pra caralho, velho. Melhor saga de Dragon Ball pra mim. A saga, de... A saga de Dragon Ball, ela é uma. Essa saga Cell ela é uma enrolação, porque ela deveria ter acabado na saga Freeza, que é até onde o Toriyama tinha preparado. Mas ela continua muito bem, cara. Porque ele cria um elemento de roteiro muito bom. Porque é o seguinte: ele tinha instituído que o Freeza era o ser mais poderoso do universo. Então ele não poderia colocar um vilão mais forte do que o Freeza pra ser o vilão da saga. Então o que, que ele introduziu? Ele introduziu que veio um vilão do futuro, cara. E assim você consegue entender que esse vilão do futuro pode, no futuro, de alguma forma, ter conseguido ser mais forte do que o Freeza. Até porque ele tinha células do Freeza também. É, mas, mas você vê que ele mesmo quebra. Essa parada que ele faz Que o Freeza ele fica putinho E chama o pai dele Ah, caramba, pois é, caralho Papai, papai, pra aquele maluco ali que me fepou na porrada Papai cara Pior que ele fala assim, papai, esse é o planeta que eu quero destruir Caralho que Destrói cara. ele pra mim, papai É tipo o filho pedindo o pai pra comprar um bagulho É, cara Nossa, Papai, você não tem que dar, eu vou aqui, papai Mas, mas o que o, o, que o Vitor falou sobre o céu, é interessantíssimo falar sobre isso, porque ele veio do futuro, e, mas, é, tinha as células, mas ele não tava, é, o corpo dele não estava completo. E além de ele sugar a energia vital dos seres humanos, ele tinha que se fundir, fundir absorver, melhor dizendo, é, outros androides tão poderosos quanto, que tinham energia infinita, que eu não sei de onde tem energia infinita se eles morreram. Um. Oh, mas é? cara, não, não, não, pô, ele tá falando de energia, não é de ki, pô. Se o cara tivesse ki infinito, seria ia ser mais forte do Goku, cara. É porque, tipo, se ele é um android um ou um bagulho de um pai, é uma cara. fonte que pode viver, né? Mas, Coppert, eles, eles falam, falam isso no anime. Eles têm energia infinita. Wireless, Meu né? Deus <risos> tá ligado? Mas aí, uma, tem... aí a gente vai entrar nessa questão da timeline Dragon Ball, que existem várias timelines. Como a saga Cell... Se trata muito de viagem no tempo, você consegue entrar nessas timelines, que é o seguinte. Existe a linha do tempo 1, Dragon Ball, que é a linha do tempo normal que a gente está acostumado. O Goku derrota o Freeza e, logo após derrotar o Freeza, o céu. Se eu não me engano é isso. Se eu estiver errado, alguém me corrige aí no, no post, no comentário, alguma coisa. Eu posso corrigir o, aqui agora, tá? No futuro que acontece aqui, nessa linha do tempo 1. Os androides 17 e 18 destroem a Terra, porque o Goku morre de uma doença, e só sobra o Gohan e o Trunks. Aí o Trunks volta pro passado e dá o remédio pro Goku. E quando o Trunks volta, ele cria a linha do tempo 2, que seria quando ele volta sem o Goku morrer, e o no futuro não existem os androides. Só que acontece. Na verdade, no futuro não existem os androides porque. quem Matou foi o Kuririn e o Trunks. Nessa linha, nessa linha do tempo 2, o Cell arma uma emboscada por Trunks na hora volta do passado e mata ele. E a partir desse momento, o Cell, ali no tempo 3, quando ele volta para o passado, para poder absorver os androides. Só que quando o Trunks volta, ele cria, olha que maluco! ele cria ali no tempo 4, que é ali no tempo certo de Dragon Ball, onde ele mata os androides, se prepara para essa emboscada do Cell e derrota o Cell. Se eu não me engano, é isso, tá? Não, Eu, eu não, não lembro dessa parte que ele arma emboscada pro céu. Eu sei que não tem a, no a linha final. normal de Dragon não, Ball. Eu não lembro. Eu não lembro, eu não lembro. Eu sei que tem a linha do tempo 1, que a gente conhece, que aparece o Trunks do Futuro. A linha do tempo 2, que é desse Trunks do Futuro que tá todo mundo morto e não volta ninguém. Que é uma outra linha do tempo. E a terceira linha do tempo, que é o que o céu volta. Então, é isso eu isso eu... agora. Só que quando Cara, o que céu loucura. volta. Na real, a quarta linha do tempo é quando o Trunks volta depois do céu já ter vindo, entendeu? Porque aí, como ele sabe que o céu vai vir, ele se prepara pra enfrentar o céu. Ele derrota o céu e destrói os androides, que eu já tinha um poder suficiente pra fazer isso. Uhum. Cara, eu Entendi, o Trinx, eu, eu, me eu sempre me identifiquei muito com o Tranks, cara. Sempre achei um personagem muito foda. Não, eu achava ele foda também. Porque eu ele é um Saiyajan, mas McFly, ele é Ele é o Martin McFly, cara. Ele é o Martin McFly, cara. <risos> Marca um carro Ele deixa o louco no cara, velho. O legal do Tranks é o seguinte: O Tranks, ele é um Super Saiyajin, mas ele é o um único diferente de todos os Super Saiyajins. Porque ele não ele tem aquele cabelo mesmo cabelo, cabelo, não segue o mesmo padrão. É cinza, né? Na história, mas é roxo por causa da sombra. Ele é um barco. Mas... Ele é um bosta. o que eu acho foda do Tranks. É o quanto o Vegeta se destina a ele. Vitor, cara. Vitor, desculpa. Leve sua boca e muda pra falar de Tranks. Tranks lixo. O cabelo dele é roxo, Cala a boca. É cinza, cara. Você tem, tem inveja dele, cara. Ele é um porra, impuro. Sim. Só, porque, só porque ele joga a, a alto, ele joga a espada pro alto. Ele joga espada pro alto e vira de ladinho a espada cai na baína. Nunca. <risos> <risos> não mentira, o trunks é da hora, assim, cara. É bacaninha. Ah, e só um detalhe pra complementar, antes, antes que a gente termine. Uh, esse Trunks do futuro. Ele vai, no jogo Dragon Ball Xenoverse, ele é convocado por uma uma Kaioshin do tempo Pra ele ficar tomando conta de todo o tempo, de todas as realidades É muito foda isso Eu tô ligado, eu não, não joguei, ele, mano Mas eu time já tô ligando com comentando, pá, tá ligado? É, é tipo um time é, Um, um isso, do isso. tempo, um bagulho assim, não é? É, é ele, ele é ajudante, ele, ele é tipo o comandante da patrulha do tempo Que tem como líder essa Kaioshin Por favor, diga logo qual é o poder de luta do Kakaroto Ah! É de mais de oito mil! Mas o, o Cell, cara, Caramba. o Cell, vamos falar do Cell agora porque, né, desvirtou um pouco o assunto. O Cell, ele é um inimigo do, do, da saga Dragon Ball muito bom porque ele contraria um pouco do que, que era o Freeza, né? O Freeza era um vilão muito mais, não de humano, mas ele era um ser vivo, você entende? E o Cell é mais um androide, ele não tem muita muita relação com o Freeza, ele é muito diferente isso deu um... Deu um ar a mais, assim, eu gostei disso, disso na sala, entende? Que Mas é diferente, cara, não pode mencionar mesmo, assim, filho Vou fazer um comentário aqui, foi uma cena pra mim que foi muito chocante Muito chocante, porque quando eu vi o Freeza, cara, que ele não tinha morrido Eu já tava bolado que foi 188 episódios pra merda do bagulho explodir lá e matar o Freezer, né, supostamente Ele chegou naquela nave com o pai dele, cara, eu, eu falei, nossa Acabou o bagulho, vai dar merda aí, vai todo mundo tomar porrada de geral Que era onde o pessoal ia morrer, né? Até o Trunks volta e pá. Quando o Trunks volta, ele dá aquela espadada em câmera lenta. Eu fiquei pensando assim, cara. Não, ele não vai acertar, ele não vai matar. Lógico, lógico que não vai. Pô. Esse cara vão desviar, vai fazer alguma coisa. Aí vai e, e pica ele no meio. Eu falei, what the fuck, velho? Tipo, mano... Ah, velho, eu tava Corta esperando a moto doideira, tá ligado? Ai, caralho. Faz... Literalmente ele fez picadinho do Freezer. Eu tava esperando a moto doideira louca, tá ligado, velho? Aí o cara vai e pica o outro no meio... E, e já era, acabou o Freezer mano, morreu, foi Três muito rápido, minutos. dramático, foi muito rápido pra mim, eu não, eu não suportei, cara. Eu... Faltam 5 minutos para Namico Zen explodir. <risos> Mentira! Namekuzei está prestes a explodir. É mentira dele! <risos> um dia Namekusei vai explodir. Dois mil anos depois. Oh! Essa merda vai explodir ou não? Namikuzei vai explodir. Ou oh, será que não? O Gohan ele foi muito, muito bem construído na Cell, porque você consegue perceber que, mesmo ele sendo filho do Goku, ele consegue, de alguma forma, superar o Goku, porque o Goku só tinha transformação do Saiyajin 1, um, e ele é o primeiro Saiyajin a se transformar na fase 2 do Super Saiyajin. Mas é isso, cara. Isso. Os filhos sempre são melhores que os pais. Desculpa, pai. Não, até certo mas ponto, isso, cara. Até certo ponto, porque o Gohan perde tudo isso né, depois do Skullotu. Mas é o seguinte, o Gohan, ele... ele tem essa motivação dele ser uma criança, né, de ser entre nós somos uma criança, e ele tem que salvar o mundo todo, cara, porque todo mundo já morreu, cara, você pensa, todo mundo morreu, ele viu todo mundo na merda, cara, viu o pai dele morrer, e ele é o, o Piccolo que... morre, Saiamina. saca, morre, morre. no mundo, ele viu todo mundo cara. morrer, cara, e, e o que muda na, na transformação do Saiyajin 2, inicialmente, né, é que o, da, do Saiyajin 1 pro Saiyajin 2, o guerreiro fica tá, extremamente arrogante, né, O, o, o, o Golan fica muito arrogante quando ele se transforma em Super Saiyajin 2. Inicialmente, depois isso vai mudar mais é, pra frente. É, não é uma característica formal. A característica maior, tirando o cabelo que muda, entre aspas, é, são os, os raios no Ki. Você pode ver quando o Vegeta se transforma em Super Saiyajin 2 lá na fase do céu, o cabelo dele não muda. Mas ele tem raios do, é, naquela forma de Ki dele. Sim, aquele é muito louco. Ele fica fazendo com um raios e volta... Isso, é a característica mais Era... marcante da transformação 2, mesmo e as que não tenha diferença no um, ah, cabelo. Nunca mais voou pedra, só quando eles se formaram já, já voavam aquele tanto de pedra, brrr, fazer aquele clima, mas depois que tipo, virou normal pra eles, tá ligado, já dois, três, ah, sim, sim. as pessoas de 2, 3, as pedras nunca mais flutuaram. Por favor, diga logo qual é o poder de luta do Kakaroto. Hã? Ah, é de mais de 8 mil! aí a gente tem o Gohan derrotando o Cell naquele Kamehameha... de uma mão só, que na verdade não é de uma mão só... Porque o espírito do Goku tava ajudando o Gohan né? Tava dando um e Ah, eu tava geral ali, tô... cara. Geral ajudando. Até o Vegeta tava ajudando. Cara, tava hum, uma roda já. de macumba lá, né, velho? E, e é engraçado essa cena... É engraçado essa cena... Que é a primeira vez que a gente vê a compaixão do Vegeta com o Tranks... Que o, o Cell, ele explode... É, aí ele volta... E chega lá e mata o Tranks. Aí o Vegeta fica loucaço e toma um safanão, <risos> zoado. Que aí o Gohan vai lá e protege ele, toma uma fudida no braço e aí que ele usa um braço só. Mas é legal essa velho, tá porrada, velho. O Vegeta tá porrada, mano. Eu falei, eita, o Vegeta tá com sangue nos olhos, velho. Ele dando na cacete brabo no céu. Eita, feio. Ele acho que até assusta, né, mano? Uma regalada nos olhos, assim, pá. É, e, e, e, e, e o, e o... <risos> e o Vitor deve ter gozado, porque... <risos> O, o Drake tá com o maior cabelão estiloso, né? quando ele Ai. sai pela segunda <risos> vez da sala do tempo. Eu não gostei mesmo, disso, velho, sabe por quê? Ele tá, Porque... muito, ele tá muito metal, cara. Ah, não, velho, não, não sabe por quê? Olha só. Não sei se a gente tá falando a minha versão. É uma que ele pega aquele, aquela roupa dos, dos, dos guerreiros loucos lá do, do, do Saiadinha, a mesma roupa que o Vegeta vem a primeira vez pra terra, a roupinha azul com colete branco e pá. Isso, isso. Velho, eu não gostei daqueles, sabe por quê? Porque o cabelo dele, ele tava preso, velho, aí fica escroto assim, aquele bagulho, preso assim, meio que arrepiado, parece um cacho de banana o no cabelo do bicho, cara. Aí eu achei meio bosta e, e tipo, como ele era pequeno ainda, era jovem, adolescente, sei lá, ficava a armadura do cara, ficava estufadona, só os músculos saindo para fora, assim, escroto e a armadura dele igual aquele coletes de moeca que usa para ser a cintura, velho. Mas, Mas aí ele isso pegou. Isso acontece porque ele pegou o colete do Vegeta, né? Aí não serve, né, velho? Não, não, eram era, era um, era um, era um feitos pra... com o modelo de cada um a bomba que fez. A bomba é volada. <risos> pra saga mais, mais branca de neve de Dragon Ball, vocês já vão entender que é a saga Buu. Ai, caralho, até tu, Vitor. Eu não entendi nas piadinhas. Não, mas eu, não entendi, é, é é porque você sabe por que isso? É porque quais são os três vilões mais marcantes da saga Buu? O gordo o bu... fortinho, não, o gordo o adolescente não, e é o é o Majin o... Buu, o Super Buu e o Kid Buu. É isso aí. Não, mas esses todos, no caso, seria quase a mesma pessoa que o Mandibu. Porra. Falando do Babidi. Aí o Babidi é ah, da. de Babidi Bibi de, babi de bu. E de onde vem Bibi de Babidi Buu? Bora. É de neve. O Akira tem uma Não, não é essa, seu idiota da ciderela, ah, seu dela. Olha, olha. Ah, cara, isso. Você é <risos> retardado, por acaso? Você acha que eu tenho que saber <risos> o que, que é isso? Ah, não é um bicho, Se você não quer não fazer a piada, faça a piada direito, cara. <risos> mas acontece porque. Pô, Beto, você decepcionou Itch. agora, hein, cara. Diferente da mágica. saga do Freeza e do Cell, que eles são seres, são vilões mais sérios, E são seres, entre aspas, reais no universo de Dragon Ball. Nessa saga Bull é muito mais apelo cômico, né? Muito mais alívio cômico e também esses seres são mais mágicos. Até o Majin Buu tem um quê? Meio mágico e tal. Sim, sim. Ó, o Mago Babidi, né, Cris? É o é, seu lá do Z40. É, o Babidi lá do Z40. Ele me chamou de Kodak, essa merda pegou. Te odeio, seu lixo. <risos> Sério que pegou? É. Porra, cara. Tu não para de me chamar é. com essa merda. Ah, não, eu tô te chamando de Kodak. Kodak. Ah, <risos> ah e você que tá você me parando. <risos> errou. Errou, errou. Errou! Mas, realmente... Concordando contigo, realmente fica tudo muito infantil. Você vê que um, um vilão ser, sério ele, ele corta o inimigo no meio. O, o vilão galhofa ele transforma em chocolate. Galhofa, né? Olha essa Mas o que, que acontece? Não é só o vilão, cara. Dragon Ball a Saga do Buu tem o pior início de desenho animado da história. de qualquer... Pica-pau começa melhor do que essa. É muito ruim, velho. O gohan é, bem, é bom sempre, cara. Sim, é, mas é o Gohan, adolescente, indo pra escola, aí ele vai, emprega, conversa com a menininha, vai cantar no High School Musical, depois vai pro Glee, aí ele vai vir no... Um, um, um, cara é muito ruim Não é que o Vitor manda essa zinatagem, velho? É, é muito ruim, mano, é que eu tenho irmã em casa, sabe como é que é, né? É assim, gente, é muito ruim, velho, é muito ruim essa parte. Não, a pior coisa que fizeram no, nesse início do Arrombol foi o grande Sai, Sai, Sa como é? Sai a isso Sai Sa Sa Sa a, Sa a, a man. É tão ruim que eu nem oh, sai, É um Cara, e ele é tipo o Gnil. Por favor, diga logo qual é o poder de luta do Kakaroto. Ah, é demais de mais de 8 mil. Velho, aquela pose genérica de herói com a mãozinha na cintura, assim, tá ligado? Fecha a mão e põe a mão na cintura e abre a perna e fica assim com cara, o ventinho bom, na capa. O Go Gohan eu Jovem, esqueci. que é o Gohan do céu, bate nesse Gohan aí. Bate, e o Gohan do eu, eu gostava muito do Gohan, cara. O Gohan se tornou um, um perfeito imbecil. Que <risos> legal, cara. Ele virou um giota, cara. imbecil, como e, você tá? disse. E é e a mesma coisa que, que o que, o, que o Goten se transforma também no final da Saga Z. Mas, e a vozinha de dele? Opa! De... Mas, fala, fala. Eu gosto muito do Goten, cara. Eu gosto muito do Goten. Eu, de eu gosto, mas eu, eu não gostei do que ele se tornou. Meio, Também não. Ele se tornou mão quebrada. Quem manjar, vai manjar. Não, ele, não ele, ele, ele, ele é o maior pegador, mas ele só fica nisso. Pegar a mulher. Não, não, não. Ele não treina oh, mais. Oh, ele até que treina, mas só pra galera ficar ligada, eu não tô falando de GT não, tá? GT não existe. No final da saga então, do Z... Se... É, o Gohan, o Gohan não, o Goten, ele já tá adolescente, ele treina com o Goku, aí o Goku fica puto, pô cara, você tem que treinar mais, porra, eu queria treinar, eu queria pegar uma molezinha, pô, moletinho. Eu lembro é, disso, é? velho, ele era um, um adolescente, é, adolescente desgramado, rebelde, adolescente, adolescente merda. O problema, o grande problema da saga Buu pra mim é essa parada de ficar muito infantil, cara, porque só vai ficar bom mesmo a saga Buu quando o Goku aparece, primeira vez. Aí você, uh, tô vendo Dragon Ball, tá ligado? Se anima, velho. Goku vai voltar pro torneio de artes marciais. Aí você, uh, agora sim, Dragon Ball. Isso, então você tu tem que esperar aí. um bom tempo que ela faz infantil chata, caralho. Sim, o Goku vai muito hum, Aquela lembram? parte toda da câmara do Babidi é um saco também, cara. Porra. Um saco. A, a nave, A nave, a nave, desculpa. É. mas a, pra mim só ficou bom mesmo quando o Goku. O Goku não, o Vegeta virou mais de Vegeta e aí o bagulho ficou doido. Aí ficou bolado é Ele do piloto lá e. e é, velho. Ele vira a mão assim ele pra não, plateia. Ele dominou. Ele, ele não dormiu. Você não vai fazer isso. Ele deixou se dominar. E cara, aquela parte que ele deixou, põe a mão pra galera do torre e fala. É, você não vai fazer isso, Vegeta. Você não é isso, sei lá o que. Ele vai, porra, já só tomar o um poderzão mata todo mundo, tá ligado? Eu falei, Nossa, véi! O bicho tá com tá, tá o bichão, mano. tá o bichão mesmo, hein, doido. Ele vira um no olho. Assim, Porra, ele tava cheiradão ainda. E ali, Dragon véio. Ball Saga Buu, apesar de ser muito infantil, tem as melhores cenas de ação de Dragon Ball, cara. Até pelo é. recurso técnico que você já tinha, né? Porque eu acho, cara. A fase, a parte do, Sim, em que o Goku, que o Goku Super Saiyajin 3, que a gente já vai falar essa bizarrice, daqui a pouco, luta contra o Kid Buu, cara, é muito foda, cara. Melhor sequência de ação pra mim de Ball. Ele virou... Ah, mas explica pra ele, Vitor, por que o lance do Super Saiyajin 3 pro Koubak? A demora... Seguinte, então, o Super Saiyajin 3 é uma transformação... Tiver. Não, é o seguinte, a transformação do Super Saiyajin 3, ela não é uma transformação natural, como a do 1 um e a do 2. Ela só, o, o guerreiro ele só pode vir a conseguir aprender a fazer essa técnica, essa transformação, de uma maneira sobrenatural, ele sendo um ser sobrenatural. Quando o Goku aprende a fazer o Super Saiyajin 3, ele não está vivo, ele está morto. Ou seja, ele era um Goku. ser sobrenatural. E o único outro que consegue se transformar em Super Saiyajin 3 é o Gotenks, que na verdade é a fusão de dois seres. E se isso não for sobrenatural, eu não sei o que é sobrenatural mais nessa porra. Para se transformar em espécie de 3, o ser tem que ser sobrenatural, por isso ele exige muito mais esforço, muito mais que... E demora mais para ele se transformar em espécie de 3, pelo, pelo que eu sei, é isso. E, e também naquele, naquele momento, pensar. não, naquele momento ali, ele ainda estava morto e era a primeira vez que ele fazia isso na Terra. É, então consumia muita energia, tanto que consumiu, não sei qual o esquema, mas consumiu o tempo dele também na Terra, que diminuiu para quase zero... É, Mas é, tem isso também, da, da quantidade de poder em outro lugar. Olha a relatividade aí. É, ué. Sim, aí sim. tem um feeling. Mas de, de todas as transformações de Super Saiyajin tirando do 4 que não vale, a transformação não, não, 3 para. 4 mim, não existe, 4, cara. Não existe, não existe. É, é o Super Saiyajin 1, 2, 3, God e God 2 agora. Isso aí. Ah não, God eu achei embora. Diga Digam suas opiniões sobre o Super Saiyajin Deus. Mas o, o, o, lá, o Super Saiyajin Deus não é Super Saiyajin, só Saiyajin Deus. Super Saiyajin Deus vai agora no próximo. Não não, não, não, É Super Saiyajin de Deus, é assim, Vitor. Ele era, era pra estar bolado. Não. Ele tinha que ter o peito cabeludo do bolado cabelo. Eu é. gostei que você, você não entendeu. Você não entendeu o sentido do Super Saiyajin Deus. O sentido do Super Saiyajin Deus é ele ser um deus. O que o Bills é? O Bills é um deus, ele não é forte, ele não é bombado é. para ser um deus. O conceito de Deus bombado, egípcio, cara. que é o que o Bios não. é, ele não é bombado. Ele tem um corpo mais fraco, mas ele, é um, ele tem a figura de um deus. O Super Saiyajin deus, ele não fica mais forte fisicamente. Ele se transforma em um deus, a figura de um deus, que não é não, fisicamente não. mais forte dele. Ele é a figura... De um cara, deus. tem Super Saiyajin no nome. Tem Super Saiyajin no nome, já era. Não precisa falar mais nada. Ele tinha que ter não, os cabelos bolados e de caludão, pô. Eu não gostei. Eu não vejo, mas não, não, não um tem é. Não, não, não curti, cara. Olha o cabelo <risos> vermelho, com poeirinha saindo, purpurina lá. E ele, agora o super saiyajin de Deus, vai, vai, cadê? Transformou ainda não, velho? Aí quando ele falou que era, putz. Putz. O que é escroto, Puts, o é que é escroto pra mim do Super Saiyajin é o Super Saiyajin 3, velho. Eu acho muito escroto, porque é o seguinte: Por que ele, ele já não da tem mais pra onde aumentar o cabelo. Exatamente é. isso que eu vou falar. É a transformação mais bizarra, válida do Super Saiyajin. É a transformação do Super Saiyajin 3 E isso vale porque não é de design original Do Akira Toriyama, velho Não foi ele que criou essa transformação E é muito ridículo Para ficar com um cacho de banana ridículo na cabeça E olho verde com uma volta preto E sem manceira, velho Fica bizarro a parada. Ah, o Super Saiyajin 4 é pior, mano Não existe o Super Saiyajin 4 Não vale, 4, né? não existe Não, existe. não existe, existe cara. Se ele tá em qualquer lugar, ele existe, mano Eu, eu aceito não, essa cara. verdade não, escrota. Ó, ó, quer, quer ver uma verdade escrota só pra acabar com essa babaquice de Dragon Ball GT? Não existe mangá de Dragon Ball GT. Não existe mangá. Não tem na cronologia de Dragon Ball. É dra o, o nome do mangá é Dragon Ball e vai até o final da fase book. Ponto. Não existe mangá Dragon Ball GT. Então você desconsidera essa merda. Por favor, diga logo qual é o poder de luta do Kakaroto. Ah, é de mais de 8 mil. O que acontece? Eu não lembro direito do filme. Qual é a cronologia? O fim começa exatamente no final do Dragon Ball Z ou antes do final do Dragon Ball Z? Eu e acho antes, que é antes, do velho. final, antes do final. É porque a Pan, a Pan não, a Videl, ela não, ela descobre, ela descobre não, ela conta que tá grávida ali. Tanto que para fazer o Super Saiyajin em de Deus, a gente ah, precisa de a Videl, bem. porque a Pan tá, tá, na, tá um feto ainda. Cara, eu, eu posso lembrar falar pra você disso. na escuta, que eu fazia quando eu era pequeno? Olha o que, que pegava. Vai, vai. Quando eu vi, velho, que a Videl, ela conseguia controlar o Ki e voar lá, eu ficava tentando fazer isso em casa, cara. Eu falei, nossa, ela é um ser humano, Porque, eu também né? posso fazer. Eu ficava de um criança demente, né, velho? Mas hoje em dia eu consigo fazer, eu vou ali com uma pedrinha e já era. Velho. Falar dessa sequência do, do, de luta Entre os Guerreiros E o Gondimbu, né, cara Desde que ele é libertado pelo RobbD Ele é um do ridículo Escroto oh, Vou te comer, vou te comer <risos> Eu sempre tive um problema com os títulos Eu sempre um problema com os títulos do Dragon Ball, cara Ele tem um título do Dragon Ball Então é o seguinte, eu tava na minha televisão assim De boa, vou assistir Dragon Ball agora, né Aí começa assim, tem a abertura depois o locutor fala o título do episódio, né Aí, pessoa, assim, aquele tema. aí o locutor vai e fala Vou te comer. O ah, maneiro... velho, que da hora. Não, o maneiro é. é que no final do episódio do, do episódio, do episódio Eu... tinha as cenas do próximo episódio. E muitas vezes era um spoiler. Tipo, vamos saber Sim. amanhã é, como vai ser a luta entre Goku e Fulano. No episódio, Goku perde a luta. Porra! Mas do Ou então o título. O título às vezes Goku é um spoiler, morre. né? Tipo assim: Goku morre, é Kuririn é. morre. Então, é isso, é isso, no final do episódio dava o próximo episódio, aí fala o nome do episódio que é um spoiler sempre é um spoiler foi no, no céu, acho não vê só como o... vai ser só essa existe... puta dessa batalha contra o céu, onde Goku perde a luta porra Porra, velho. só existe uma luta contra o céu contra o céu, não. Um, um título de episódio que não é escroto, que é o seguinte, o que acontece o título do episódio é Namikuzen finalmente explode que é uma... realmente se, se sente bem, porque aquela porra, tá, quem não vai explodir nunca, e gente finalmente <risos> explode, né, é. Por favor, diga logo, qual é o poder de luta do Kakaroto. Ah, é de mais de 8 mil! Uma coisa dia. que a gente tem que oligar é a dublagem. E, cara, a dublagem, dublagem é muito foda, principalmente o cara, o dublador do Goku, eu não me recordo o nome dele o agora, eu não no sei o nome de qual. O Bizer, Bizer. Muito, Cara, ele é muito foda, porque é o seguinte, o Goku tem as coisas dele ele ser inocente. E consegue perceber a inocência do Goku e eles não tem com os momentos de ódio, os momentos de raiva e os momentos de seriedade do Goku, cara. Isso é muito fantástico, cara. Ele tem uma Agora, voz muito marcante. É, do brasileiro, português-brasil. Ixi, tu, sim, sim. português Tem Portugal. duas coisas que eu, que eu tenho que comentar aqui. Primeiro, a dublagem original em japonês, que é uma véia maluca, que a voz Escute. é uma merda. E o de português-portugal? Metis? Isso, é... Olha a Bé! Cara! Uh. Medita! Olha o Bé! Uh! Nossa, meu Cara! É muito estranho, cara! E a fanhezada cara? Que isso? É é que é Eu vou ter que botar esse vídeo aqui agora pra ver, cara. <risos> Eu vou fazer isso não Você esqueceu esquece de apresentar o cachorro que tá aí contigo? É mesmo, tá aqui com a ah, gente também, o Scooby-Doo. O Scooby-Doo você está aí. Ah não, lá vem ele, véio. lá vem, lá vem. Eu já parei pra parar com isso, cara. É tipo, não, esse Scooby-Doo. Esse cara, esse cara Ufa, é. Gente, é hum, pode crer. Tem, tem esse um? Que ele é caro pra cacete. Ele vem com uns quadradinhos de queijo. Dentro do hambúrguer tu bota pra fitar, ele derrete e corta pra delícia. Ó, oh, vai da hora. Ah, mas... tá. Vou experimentar pra mim. Ah, você foi, você pediu licença e tá comentando sobre a vida cotidiana. Pô, <risos> é <dos> mais <risos> participante <risos> do caçador. Isso aqui é nove Por que? Não a vida, Isso é tudo, pessoal.